Усюди зустрічав юнаків, котрі дивилися на нього такими самими, як у нього очима, говорили з ним таким самим, як у нього голосом, вітали його з тією самою недовірою, з якою він вітав їх, і називали себе його синами. Він почував себе ніби подвоєним, розмноженим, і від цього ставав самотнішим, аніж будь-коли. У нього зміцніла певність, що офіцери дурять його. Він збайдужів до герцога Марльборо. Найкращий друг той, який вже помер, часто казав він у ті дні. Він стомився від безнастанної підозріливості, від зачарованого кола вічної війни, у якому кружляв, залишаючись, по суті, на тому самому місці, тільки дедалі більше старіючи, дедалі більше виснажуючись і дедалі менше розуміючи, чому... Як? Доки? І завжди хтось стояв за межами окресленого крейдою простору, в центрі якого він перебував. Хтось, кому бракувало грошей, у кого захворів на коклюш син, хто мріяв заснути навіки, бо був ситий по самозав'язку цією кулятою війною, і хто, однак, збирав рештки своїх сил, виструнчувався і доповідав. Усе спокійно полковнику. А спокій якраз і був найстрашнішою річчю в цій нескінченній війні. Він означав, що нічого не відбувається. Приречений на самотність, покинутий своїми передчуттями, рятуючись від холоду, який супроводитиме його аж до скону, полковник Ауреліано Бояндія намагався знайти в Макондо останній притулок, погрітися біля вогню своїх найдавніших спогадів. Його апатія була така глибока, що коли йому доповіли про прибуття делегації Ліберальної партії для обговорення з ним найважливіших політичних питань, він тільки перевернувся на другий бік і навіть не розплющив очей. «Відпровадьте їх до шльондр, сказав він. Члени делегації, шестеро адвокатів у свурдутах і циліндрах, з рідкісним стоїцизмом зносили пекуче листопадове сонце. Урсула поселила їх у себе в будинку. Більшу частину дня вони потайки радилися. Замкнувшися в спальні, а ввечері просили дати їм охорону та ансамбль акордеоністів і наймали для себе весь заклад Катаріно. «Не заважайте їм», наказав полковника Ореліану Боіндіа. «Я дуже добре знаю, що їм потрібно». Догожданні переговори, які відбувалися на початку грудня, забрали менше години, хоча багато хто завбачав, що вони перейдуть у нескінченну дискусію. Цього разу полковника Ореліана Буендіа не війшов у кридяне коло, що його окреслили ад'ютанти в задушливій вітальні біля схожої на примару піаноли, вкритої мовбисаваном білим простирадлом. Він сів на стілець поряд із своїми політичними радниками, і, угорнувшись в плащ, мовчки слухав короткі пропозиції делегатів. Його просили, по-перше, відмовитися від перегляду прав на землю, щоб вернути партії підтримку землевласників-лібералів, по-друге, відмовитися від боротьби з церквою, щоб дістати опертя серед віруючих, і нарешті відмовитися від вимоги рівних прав для законних і незаконних дітей, щоб зберегти святість родинного вогнища. Отже, усміхнувся полковник Ауреліано Боендіа, коли було зачитано всі пункти, ми боремося тільки за владу. Ці поправки обумовлені тактичними міркуваннями, відказав один з делегатів. Нині це найголовніше – розширити наше опертя в народі, а там побачимо. Тут поквапився втрутитись один із політичних радників полковника Ауреліано Боендіа, це суперечить здоровому глуздові, заявив він. Якщо ваші поправки добрі, то виходить і режим консерваторів добрий. Якщо з допомогою ваших поправок нам удасться розширити опертя в народі, як ви кажете, то виходить і режим консерваторів має в народі широке опертя. Отже, в підсумку ми будемо змушені визнати, що протягом 20 років боролися проти інтересів нації. Він збирався говорити далі. Але полковник Ауреліано Боендія спинив його. «Не гайте даремно часу, докторе», – мовив він. «Найголовніше те, що віднині ми боремося тільки за владу».